Szó volt ugye az <köhönt> igazságról, meg a valóságról. valóságban, meg az igazságba beavatva lehet lenni. Ha művész fotós leszel, akkor a, a, eb, ebbe az utat magadból a, az igazságba kell vezetned. Ha sajtófotós leszel, akkor ezt a valóságba kell vezetned. Ez fontos. Ez fontos. Hmm. A sajtófotónak annak munkaeszköze az igazság és célja a valóság. A művészfotónak munkaeszköze a valóság, és célja az igazság. Ez fontos a szétválasztás. A igazságban nem csak beavatva lehet lenni, abba beűzve is lehet lenni. beüzve lenni az igazságba, az igazságba kárhozva. Skizofrénia. Az igazságba bele lehet fulladni. Ha a valóság nem támogatja meg az igazságot, akkor az igazságba az ember belefullad, és nem talál kapaszkodót. Ez a skizofrénia. A skizofrénia az igazságból beavatva lenni, élethosszíg. De ha fogsz egy... egy... egy lsd ugyanezt megkapod egy tripben. Egy tripben. Mondjuk, ami 8 órás, vagy 10 órás, vagy 12 órás. Ebből lett a nagy balhé a 20. század derekán. Ebből lett 68. Ez szabadult ki. Ö, tulajdonképpen skizofrén leszel. Attól függ, mennyi el sd de annyira leszel skizofrén. A skizofrénias is nyilvánvalóan egy fokus skálán értelmezhető, tehát a hármas értékű, hármas értéket felvevő skizofrén, az még elég jól el tudja látni magát. Aztán van a hetes-nyolcas, a fölött az már, az már orvosi felügyeletre szorul. Itt a skizofréniának is vannak mértékei, meg a, a beavatásnak is vannak mértékei, és ezért a benne való fuldoklásnak is vannak mértékei. Az LSD trip az, az jó, az jó, a beavatást nyerni a, a, az igazságba, és utána visszakapni a valóságot, biztonságosan, az jó. 68-ban nagyon-nagyon sokan beavatottak általa. De az, az ugye nem olyan jó, amikor egy trippen rajta maradsz egy életen keresztül, és benne maradsz egy trippen, benne maradsz az igazságban, és nem tudsz visszatérni a valóságba. Ami pedig itt megvan szűve körülötted, nyelvből, fogalmakból. Ez a skizofrénia. És ez ugyanaz. Mi? Onnan is tudjuk, hogy ugyanaz, hogy amikor a skizofrének elestét adnak, azok, meg az, azok normálisak lesznek, mint mi. Normális állapotunkban. Tehát ö, visszafelé is működik. Tehát normális épeszű ember skizofrénnél tesz, skizofrént, meg normális épeszű ember. És sajnos náluk ez, ez egy trip. Aztán visszazuhannak. Nagyon misztikus ö, betegségem a skizofrénia. A legközelebb áll a sámánhoz. Csak ugye a sámán az a beavatottnak a legmagasabb foka, a skizofrén meg a belefullatnak a legmélyebb, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Ö, mi az skizofrénia? Nem tudod elrendezni a valóságot. Már a valósággal megromlotta, meg, meg feltördezett, vagy felszakadozott a viszonyod, mert az igazságban annyira bele vagy vetve. Ugyanabban az igazságban vagy bevetve. Mi a művészet? Mit jelent az, hogy valaki nagy művész? Az esetek nagy részében azt jelenti, hogy magasan funkcionáló skizofrén az illető. Bizony. Skizofrénnek kell lennie, mert be kell hogy avatva legyen az igazságba. És és, és és mesternek kell lennie valamiben, különben azt onnan nem tudja áthordani ide a túlpartról Break on through to the other side énekelte a sámán ez a túlpart, a túlpart az igazság ez a part a valóság Mindig erről volt szó a Jim Morrison is erről énekelt törj a túlpartra. De nem azért, hogy a túlpartól légy, hanem azért, hogy a túlpartról nyelvbe csomagolva, vagy fogalomba csomagolva, művészetbe csomagolva, vagy festészetbe csomagolva, vagy zenébe csomagolva, vagy, vagy akár, a, akár a, a, a, a drámába csomagolva, vagy bármi, az igazságot áthord a valóságba. Ez a művészet művelet. Ez a, ez a művészet művelete. Art. Azt jelenti mérték. Tudni a mértéket. Ez a, ez a hermészti személyisztosztól örökölt tudás, vagy tanult tudás. Az, hogy valaki nagyon nagy művész az azért van, mert eléggé is kizofrén ahhoz, hogy hozzáférése legyen az igazsághoz, de elég magasan funkcionál ahhoz, hogy mestere legyen akár a költésnek, akár a festésnek, akár a zeneszerzésnek. Valójában és ha csak az egyik világnak a polgára, akkor hát fest. Meg le tudja festeni ezt a műanyagüveget, de kb. annyit is ér a festmény, mint a műanyagüveg. Tehát, mert Hát jó festő, persze, de nincs hozzáférés az igazsághoz, nincs mit lefestenie. És van a skizofrén, aki meg eléggé nem működik eléggé jól, vagy nem funkcionál elég magasan, hogy rendesen megtanuljon festeni. És ez meg full az igazságban, és nem tudja kifejezni. És, és hogy valójában beavatva lehet lenni a túlpartra, de számüzetve is lehet lenni a túlpartra. És hogy ez ugyanaz a túlpart. Mit jelent ez, hogy igazság? Ugye, említettem azt, hogy ez egy fogalmi örvény. De a, de a dolgok nem úgy működnek ám, mint ahogyan látszanak. Nekünk úgy tűnik, hogy a levegő az ilyen lég. Ilyen, ilyen, ilyen szinte nincs is. Így átnyúlok rajta, ilyen, ilyen híg valamilyen, belélegzem, kilélegzem, hogy ez olyan puha, olyan lágy, ugye? De amikor, a, amikor az űrhajó nem a megfelelő szögben hatol be, akkor ez a levegő, ez a darabokra töri az űrhajót, és üti vissza az űrbe. De három darabba. Ez a levegő. Ez, ami ilyen lágy. Így körülvesz minket, ugye? Na, Arról van szó, hogy a világ nem olyan, mint a mi tapasztalásunk, mert mi ezt a saját nézőpontunkból, a saját nézőpontunkba zárva érzékeljük ezt az, valójában ezt az egészet. Az egész nem több, mint fogalmi hozzárendelés. Na. A a a a beavatás az az, amikor a valóság minden vonatkozását önmagában a másikkal való kapcsolat nélkül a térben lebeg, belátod. Ez az igazság. Így néz ki az igazság, amikor látod. A dolgok nem függnek össze egymással, mert az összefüggést csak mi teremtjük a nyelven és így képezzük a valóságot. Ez nem egy asztal. Ennek csak egy tulajdonsága az, hogy ezt én rá tudom tenni. Ez a nyelv előtti világ, és az a nyelv mögötti világ. Ez az igazság. Itt kezdődik az igazság. Már nincs nyelv. De valami nagyon is van. Olyan, mint a felhőatlasz. A felhőatlasz az ugye olyan, hogy fölnézve és szinte látod is Afrikát. Ugye? Pedig nincs ott Afrika, csak a felhő van. Tehát, nézed, mint a kamera, de közben vetíted, mint a projektor. És egyszerre történik. Tehát valami ilyesmi a világ. Mi az igazság? A felhő. Mi a valóság? Afrika. Vagy mackó. Ez már csak egy konnotáció. A valóság a felhő. Az igazság a felhő. A valóság az meg a, a forma, amit leolvason róla. A az igazság az, az kifejezhetetlen, de a túlpartról van, van forgalom. Van forgalom, és tudjuk kik a nagyművészek, akik folyamatosan importálnak az igazságból. A beavatásnak van számos formája. Ez, amiről itt beszélni fogok, ez a szertartás. A szertartás az a, az a lelke a vallásnak, a legközepe, a legmélye. Olyan, mint az egészségügynek a műtő. Nincs beljebb. Már csak innen már csak kiért tudsz menni. A, a szertartás az, ahol elevenen megvalósul a beavatás. A szertartás ö, misztériuma az messze-messze nyúlik a múltba, a történetbe. Ö, úgy kezdődött a dolog, hogy, ö, hogy a, az emberek, azok ö, embereket áldoztak az isteneknek. És azért áldozták az embereket, egyébként Kolumbuszig az, az amerikai kontinensen mindenhol az összes indiában. Mindegyik törzs áldozott embereket. Ez egy nagyon szofisztikált őskor. Csodálatos, hogy így. így meg ennyire, ennyire tehát annyira szofisztikált, hogy, mintha akár mondjuk a mi középkorunk lehetett volna, de annyira barbár, mint a mi őskorunk. <gül> és a barbárságának a mi értéke az az, hogy itt még a világkép az nem, nem, nem vallásos, hanem mágikus. Nem vallásos, hanem mágikus világkép. Ez azt jelenti, hogy nem azért imádkozom az Istenhez, hogy ezt írta elő nekem az Isten, hanem azért imádkozom az Istenhez azzal, hogy megölöm ezt, feláldozom neki, hogy holnap fel kelljen a nap, mert ez reszti fel a napot. Tehát a kukulkán jól lakik a vérével annak, akit és az felkelti a napot, és ezért kell fel holnap. Képzeljük ezt el! Mekkora kényszeresség ez? év századokon, év ezreden keresztül egyetlen nemzedék, egyetlen nemzedék nem próbálja meg, hogy nem öli meg, hát ha akkor is föl kell a nap. Hanem mindegyik nemzedék, mindegyik tagja megöli, mert meg van győződve arról, hogy ha nem ölnék meg, másnap nem kellene fel a nap. Hát ehhez képest. A judaizmus az egy... Meg, a, meg eleve a hermész triszmegisztos utáni, nem is pusztán a judaizmus, hanem az azelőtti előtti istenkirályságok. A, a mi ókorunknak a kezdete az, az, már, az már egy hatalmas, hatalmas civilizációs magaslaton áll. Ott már ott már már azok a civilizációk már hordozták a Tris Megisztosztól tanult tudást, már ismerték a kereket, amit hát meg, meg, meg, meg, meg tudták munkálni a fémeket. Azért ezek jelentős különbségek. Hát ez, ez a, ez a Ez a világkép, ez a felvilágosodással megint le, leáldozott, és jött a tudományos világkép. Most már nem imádkozunk az Istenhez, és a nap az meg egy szerkezet, amit az Isten fölénk rakott, és mi amúgy meg imádkozunk az Istenhez a szeretteink lelkéért, és a nap nem azért kell föl holnap, mert imádkozom, Tehát azért ez már itt már nem tart, abból lett a teljes kiózanodás, vagy felvilágosodás, és akkor ebből lett az, hogy a napot a gravitáció kelti fel, meg a, egy új vallás, de hát értjük, hogy tudomány, az elme művelete. Ö, és most, most, e, most ez uralkodik. Hát ne gondoljuk, hogy ez az utolsó. Hogy ez után már nem lesz. Nem lesz új, új, új kozmikus tudat, vagy nem fog a szellem leszállni az anyagba soha mert az visszatér, mert ennek is törvénye van. A, a lényeg az, a, az, a, az az áldozat. Ugye? Embert áldoztak. Embert áldoztak, hogy, a, hogy, a, hogy az Istenük jól lakjon. És akkor ehhez képest jön a judaizmus, jön az Ószövetség, jön Kain és Ábel. Ábel juhot áldoz. Kain terményt áldoz, mert ő földműves. És az Úr Istennek a Ju a kedves. Ott már ember áldozat nem betődik fel. Azért, azért, azért még így, még így. Ábrahám és Izsák nem igaz, meg pendíti, és aztán mégsem ugye a, a diszonás dallamot. Ugye ez a nagy tanulság. Az valójában szerintem egyébként a, az embernek a megtöréséről szólt. Az a, az, az Ábrahám és Izsák. Szerintem az egy borzasztó történet. Egy borzasztó történet. Borzasztó. Borzasztó. Ilyet kérni. Ö, és ez, ez szerintem így elsősorban a zsidóknak, ö, tovább menve az emberiségnek, vagy az embernek így a. Hát szóval, hogy az egy gyermekisten volt még, nem a felnőtt Isten, nem, a, nem az új szövetség Isten. Szóval, hogy ez az Isten, ez a gyermekisten, ez Káinnak az áldozatát, a terményt, azt nem fogadta szívesen. És Ábelét meg szívesen fogadta, és azt mondta, hogy megtudtuk, hogy az úr kúsevő. És Káin ezért megölte Ábelt. De hát a. Kikövette el a bűnt? Káin vagy az úr? Miért fogadta el a, a, a juhot? Semmi, nincs válasz a judaizmusban erre. Húsebő az úr. Így döntött. fel kellett volna fogadni a káinnak, nem sikerül. És akkor lett ez a bűn. Ö, innentől kezdve a zsidók juhot áldoznak. Egészen Krisztusig. Sőt, Krisztus után még évszázadokig, de aztán ezt így már nem volt vállalható. <gül> Egy idő után már. Ö, de Krisztus idején még juhokat áldoztak. Ez, ez, a, ez a hagyomány, ez az Ábeltől tanult hagyomány, hogy a juhot kell feláldozni, ez, ez összekapcsolja az ókort az őskorral. Ez összekapcsolja a, a mágikus világból, amikor még embert áldoztak. És időről időre, ö, időről időre ö, újra megteszik. Amikor, amikor embert áldoztak, akkor az Isten az vad volt és öntudatlan. Amikor állatot áldoztak, akkor az Isten az gyermek volt, és ö, önkényes. Amikor jött a kereszténység, előlépett az Excehó. Előlépett az teljesen ember, teljesen Isten a, a teljes áldozat műveletével, és azt mondta, hogy én vagyok az áldozat, engem áldozzatok fel. Ő, lépett, ő lett, a, ő lett a, a jú, a jú helyére lépett, az Isten ember, a teljes áldozat. Hogy feltámadjon a világban. Hogy feltámadjon ebben a 2150 évben. Hogy, hogy fölemelje magához az emberiséget. Ez a misztérium. Ez a beavatás. Ez a... Amikor áldozol. Amikor magadhoz veszed a Krisztust. az ő, az ő, Őt veszed magadhoz. Őt, őt fogyasztod el. Mert, mert ő benne nyersz örök életet, ugye ez a, ez a mondás erre. De hogy valójában arról van szó, hogy ő az áldozat. Ő, ő lép be ebbe a történetbe. És akkor itt megkérdezett, hogy kivel azonosulsz? Káinnal? Ábellel? Az, az, ö, a, az ö, úrral? Az a válasz, hogy én a juval. Én hadd legyek a jú. Hát így lett az áldozat. Az, az ember áldozatból állatáldozat és az állatáldozatból Isten áldozat. Ez milyen művelet, amikor az Isten alá száll, és ő az áldozat. Ez azért elég volt 2150 évre. Ez a művelet. Szóval, hogy az áldozat az, az arról szól, hogy meg kell szülnöd a lelkedet. A, a A rituálé, a rítus, amiben átlényegősz Úgy viszonyul hozzád a lelked, ahogyan a terhes anyához a benne növekvő magzat. Az anyaméhed, azaz éned. Az énedbe van burkolva a lelked, és abban növekszik. Abban vagy örökkévaló. Úgy viszonyul hozzád, mint az anyához a magzat. Abban vagy örökkévaló. Abban élet túl önmagad. De nem éled túl benne önmagad, amíg nem szülöd meg. Ha nem szülöd meg, akkor elpusztul. És jó eséllyel te is vele pusztulsz. Meg kell szülnöd. Meg kell szülnöd a magzatodat, hogy megváltsd benne, az örökké valóságodat. És meg kell szülnöd a lelkedet a szertartásban, a rítusban, hogy, hogy az örökké valóságot megkódítsd lélek Ö, felszabaduljon, kiszabaduljon. És, és tudod, arról van szó, hogy, hogy a, be, a te belső ö, ö, lényed, a te legbelső lényed az közvetlenül ö, rezonál az összefüggővel. De te ebben a zajban, nem tudnál megmaradni a bolygón. Nem tudnál megmaradni a bolygón. Ebben a zajban. Nem tudnál arra figyelni, hogy ellásd magad, ellásd a környezetedet. Egyáltalán a, a Föld egy nagyon barátságtalan hely volt a történelem 99%-ában. És nagyon nem, nem volt pláza-konform. Világ. És, és ebben a világban az embernek fenn kell maradnia. Itt, itt nem lehet kozmikus tudattal élni. A kozmikus tudattal él az a sámán. Az a közösség kapcsolódása a kozmikus tudathoz. Az összefüggőhöz. A sámán, aki be van avatva, és aki beavat. Ő a, ő a vallási személye, az egyház is ez. Vagy a Fő papusztam éppen. Ez ő a fő sámán. Jelenleg. Ugyanazt a funkciót, ugyanazt a pozíciót tölti be. Kapcsolódás a numinózumhoz. Kapcsolódás. És a kapcsolata a közösségnek. A, a, a sámán az, az, az be lehet avatva. De valójában a tudatod, Egy zavaró, egy, egy, egy, egy, egy zavaró állomás. Egy zavaró állomás, ami a kozmikus tudat talvaló folyamatos összefüggésedet, meg folyamatos beavatottságodat egyszerűen elfojtja. Elfojtja, hogy tudjál arra koncentrálni, hogy életben maradjál és el tudjad látni az utódaidat meg hogy szaporodni tudjál, mert ezért van az egész. De ez ilyen alap. Ezért, ezért ebből te kiózanodsz. De ebbe bármikor vissza lehet lépni. És ennek megvannak a technikái. Alapvetően kétféle technikája van. Van az extatikus, meg van a meditatív. Az extázis, Amikor, amikor, amikor fölpöröksz, mint a dervisek, és van a meditáció, ahol így lelassulsz. Ezek a... Mindenkinek megvan a maga technikája, mindenkinek megvan a maga, az ő saját útja, amin jár. Mm. A a, ö, a sámán, amikor, ö, amikor celebrálja a, az áldozatot, tudod, akkor, ö, akkor ő, téged a misztériumba beavat. Ö, te neked az a feladatod, hogy megszüld a lelkedet. Megszüld a lelked abban a szertartásban. Egyesülj az Isteneddel. És minden szertartásnak ez a lényege. Ez a, ez a munkva. Meg kell szülnöd. Ugye, min kell Mi a méhed? A méhecske, amiben benne van a magzatocska, ami egyre-egyre, ami eleinte egy nagyon kényelmes kis lak. Aztán meg egyre... Egyre kisebb, egyre szűkösebb, és végül elkezd folytogatni. Ugye? És aztán ki kell törni belőle. ugyan ugyanez az én. Az én tartalmazza a lelket. Mint anyami a magzatot. Eleinte nagyon kényelmes, és nagyon jól érezzük magunkat benne, sőt, ő a fészkünk, és hogy nélküle, az anyamé nélkül a lelkünk szétfajna visszatalálna Istenhez, így vagy úgy, de nélkülünk. Ez tartja meg. Ez tartja meg az énünk. És akkor így ott van benne a lelkünk. És, és a lényeg, hogy az énünk az eleinte persze nagyon jó, meg nagyon kell, meg nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van. De aztán egy idő után, ahogy, ahogy telik ki az időnk, ami ében, ráfeszülünk. És elkezd folytogatni minket. Mert tudjuk, hogy kitenik az időnk, és ki kell szabadulnunk. Ki kell szabadulnunk az énből, az énből, az összefüggőbe, a külső világba, az újba, a nagyba, az igaziba. Találkozni az isteneinkkel, az anyával, meg az apával. És És feszül, és feszül, és feszül, ráfeszül az én a lélekre, és folytogatja. Mert jön a halál, és tudsz volna, hogy jön a halál, ami valójában a születés. Meg kell szülnöd a lelked. Különben meghal. Itt hal meg. És te is meghalsz. De az, akit te nevezel, az a te. Az a valaki, az anya, meg az anya még, ami hozzátartozik, ez így is, úgy is meghal. De a lelked, amit megszültél, az túlél. Az túlél. Azért túl. Él. Az él túl. Mm. Öh. dogmatika a vallás teste a liturgia a vallás szelleme ahol már történik a szellemi átképzés a misztika a vallás lelke Fontos az átképzés. A szellem az átképző. A test és a lélek, a, a föld és az ég. A föld a test, az ég a lélek. A földben van egy csomó energia, ugye? Ásványok formájában, ott lent. A égben is van egy csomó energia, ugye? ugye oda megsugárzik az égen keresztül az energia. Tehát ott is van. A kettő közé, a kettő onnyira idegen egymástól kellközi egy átvezető, egy energiahíd. Ez a fa. Ez a szellem. A szellem az átképző. A két szféra a test és a lélek közé. A lélek tele energiával. Az ég a testele energiával a Föld. Az átképző, ami ami csatornát képez a két szféra közé, a fa, a szellem. Szellem képzi át. Hát ez az átképzés, ez mindenben megtörténik. Ilyen módon a vallásnak is van teste, lelke és szelleme. És nem csak annak, mindennek. Ez világtörvény. Ami van, annak teste, lelke és szelleme van. A természetben ez az ég, a föld és a fa. A vallásban, meg a dogmatika, a misztika, És a kettő közé a liturgia. A, a misztika, meg a dogmatika nagyon más. Más világ. A misztika úgy kell elképzelni, hogy vannak különböző szigetek, és ezek a szigetek ezek elszigeteltnek tűnnek, mert több ezer kilométernyire vannak egymástól, nem is látszanak, mert több száz kilométernyire vannak egymástól, és, és tele van velük az Antillák, meg, meg, meg a kis szigetvilág. És És ezek a szigetek, ezek, ezek elszigeteltnek tűnnek. És teljesen. Minden szigeten áll egy templom. De a templomba bemész, tök mások a szertartások. Az egyik szigeten bemész a templomba, és így a földön így imádják a, a nagy követ. másikon oda mész a templomba, és akkor ott meg, ott meg imádják az aranybuthát, egy gyémántbuthát, Akkor a harmadikban meg imádják a Jézus Krisztust, meg a, imádják a, <coughs> a Szent Falat, meg euh, <gül> amiük ami, van. Uh. És látszólag több különbözőek, bár látjuk, hogy a funkciója hasonló. Tehát valami csatornát épít a nominózumhoz. De ha bemész, az oltár mögé mindegyik templomban van egy lejárat. Ami lemehetsz van alaksorba. Az alaksorban még nincs vége, mert van egy újabb lépcső lefelé. És itt már valami mély pincében vagy. És mész. És újabb, újabb lépcsők nyílnak lefelé. És mész. És mész és mész. És végül egyetlen hatalmas nagy, Mélységes, mélyen, egyetlen hatalmas nagy eh, kápolnában. Egyetlen nagy szentélyben találod magad, egy, egy, lent a mélyben, a föld mélyén. És, eh, és ott a világ összes vallása, és mindegyik ugyanarról beszél, és mindegyik ugyanazt tapintja, és mindegyik ugyanaz ott van egy ott, ott, ott mindegyik ugyanarról beszél, és mindegyik elmondja maga, maga részéről, na ez a misztika. Ez a mély, mély, mély a misztika. Ami fönt van a fönti templom, az a, az a dogmatika. Meg a liturgia. Az sajátos. De amikor valaki lemegy a pincébe bármelyik szigeten, bármelyik templomnak a bármelyik szentélye mögötti lépcsőn, ugyanide, ugyanebbe a Ugyanebbe a nagy szentélybe jut. És ott lent mindenki ugyanazt látja, ugyanazt tapasztalja, és ugyanazt írja le. Ez ugyanaz a hely. Mert dogmatika annyi, mennyi vallás. Misztika egy. Egyetlen misztika. Egyetlen. Mindegyik misztikus ugyanazt írja le. Ugyanúgy. Ez ott nincs nincs vita, mert nincs is helye vitának, mert nem kizárólagos, tehát itt nem dogmatika van, ugye, tehát nem arról van szó, hogy nekem van egy valóságértelmezésem vagy egy világértelmezésem, és akkor azt én versenyeztetem, meg ütköztetem a tiéddel, mert itt, itt ez már nem működik. Itt elmondom, hogy mi működik. A szimbólumok működnek, az analógiák működnek, meg a a Viszont, hogy, azt hiszem, hogy úgy tudom ezt jól kifejezni, hogy ezek a, ezek a világok ezek nem érthetőek meg kauzálisan. Ott lent abban a, abban a mély szentélyben, ott a dolgok nem egymásból következnek. Ahogyan a macska orra, az nem ö, ö, hátat meg hasat okoz, az meg farkat okoz, ugye? Hogyha a macska elvonul a másik szobában, és te lyukon keresztül nézed, akkor azt látod, hogy az orr, az hátat, hasat és farkat okoz. Mert elsétált ott. Na most azt gondolom, hogy a, a misztika, az a világ, amelyik macskát lát, tudod. És nem. Tehát erre mondom azt, hogy nem kauzális. Tehát nem okoz valami valamit. Nem ebből lesz az. Nincs, nem az időbeliben vizsgálja, hanem az összefüggőben tapintja. És közvetíti. A dolog az, hogy hogy. Ezek a misztikusok, ezek, ezek soha nem tudtak e, e, sem a fizikusokkal, vagy a scientifistákkal, ahogy a a nevezi őket, sem a, a dogmatikusokkal e, kibékülni, vagy nem tudtak velük kibékülni, mert mind a kettő üldözte őket. Azt hiszem, hogy úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy a, a metafizika, a fizika és a dogma közé ékelve azok által szünet nélkül üldözve, de a kettő közti átjárás titkos tanát csendesen őrizve vár. Metafizika az mit jelent? Nem azt jelenti, hogy, hogy csak azt hiszük, ami a fizikai világon túl van, hanem azt jelenti, hogy azt is hiszük, ami a fizikai világon innen van is, meg túl van is. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy én ne gondolnám a fizika törvényszerűségeit valóságosnak, csak azt gondolom, hogy a valóság az egy... Ez egy nagyon relatív dolog, az igazság egy nagyon abszolút. Ez, én csak mindössze, a, a metafizika mindössze arról beszél, hogy, hogy a fizikai világon túli világ, vagy inneni világ, inkább így fogalmaznék, inneni világ az a feltétele mindennek, ami a fizikai világ. Az alapja is a feltétele, ahogyan a halál az életnek. Az alapja is a feltétele. És ebből következik a fizikai világ is maga. Ugye mi a testlélek szellem? Mi az Istennek a, a az teste, a lelke és a szelleme? Hm. Az ószövetségben ez a, az Isten teste, lelke szelleme, az ószövetségben, Ez a teremtő, teremtés, teremtett világ. Ugye a teste, a teremtő. Nem. A, a, a lelke, a teremtő. A szelleme, a teremtés. A teste, a teremtett világ. Tehát a lélek így képződik át a teremtésen keresztül. A lélek, Ami, a, ami az Atya, vagy az Úr a teremtésen keresztül, ahogyan a, az égen keresztül a fa a Földbe vezet, megképződik a teremtett világban, és ez lesz a teste Istennek. Ez az Ószövetség, Ez az új szövetség nagy trinitása. Az a teremtő, a teremtés és a teremtett világ. Aztán jött az új szövetség, és ezt az egészet újra alkotta. Nagy trinitás az atya a lélek, a, az, az atya a lélek, a szent szellem a szellem azt képez át, amikor Krisztust alá já, a János, az a próféta akkor ö, töltekezik el a szent szellemmel az írás szerint az Úr. már mint, a, már mint a, az Úr Jézus Krisztus. Tehát akkor száll alá. A galamb képében. Ez egy szimbólum nyilvánvalóan. Arról van szó, hogy, hogy az, az atya, aki a, aki a lélek, a szellemi átképzőn a galambon keresztül képezi meg az anyagban, az anyagban leszállt Istent, a, a fiút. Ő az Isten teste az Új Szövetségben. Ezt veszük magunkhoz az áldozatban. Ez a, ez, a, ez a fiú. Így képződik meg. A Szent Szellemmel, a Szent Szellem által, és ugye a Szent Szellem az itt maradt velünk. Tehát most a, a, a, a, a Darwin meg a Newton, vagy mint a Darwin, meg az Einstein, meg a Sigmund Freud, meg leginkább az enciklopédia, az így megdöntötte a, az atyát és a fiút. Tehát így súlyos károkat szenvedett az atya és a fiú. A Szent szellemhez valahogy hozzá sem fért. A bennünk élő, be, égő belső tűzhöz valahogy hozzá sem fért hát az Antikrisztus majd hozzáfér. Azért a mehanón azért hozzáfér. Tehát azért azt érezzük, minden esetre a, a tűz még mindig ég, még mindig ott van bent. A lelki ismeret az itt maradt. A Krisztus szíve, a Krisztus szíve, ami bennünk van, élő szív, amik a másik emberre ránézel, és amikor a másik ember tütik-verik, azt nem bírod nézni, az ott van bennünk. Tehát ez, ami ott van bent, addig ezt kell szolgálni. Mert ez itt maradt. Ez itt maradt az antikrisztusi korban is. A, a, az erkölcsi érzék. Tulajdonképpen ez a, szent, ez a szent szellem, vagy szent lélek. Ahogy nevezik egyébként, ez a rossz, rossz fordítás a szent lélek, mert hogy szellem. Éppen, éppen ez a lényeg. Hogy ő az átképző. És az új... új a, ennek az antikrisztusik, vagy hát fogalmazunk úgy inkább, hogy a, a magára maradt embernek, az is, a halott Isten árva gyermekének is lett egy háromsága. A, neki is lett egy új háromsága. Ez a gondolatszó tett. Ehhez tud visszatérni. Ez mindig is ott volt, de mindig támogatta a világrend. Most nem támogatja. Most már csak csillagászati óslatok vannak, meg csillagászati hírek, új űrhírek. Addig támogatta a világrend ezt, hogy gondolatszót tett. És most a világrend fedezete, kiszaladte mögül, és maradt ez, amihez visszatérhetünk. Gondolatszó tett. Ez az átképző. Ez a te, teremt, ez, ez a te teremtő erőd. Ez a te teremtő erőd a rádbízott isteni erő. Ez az isten utolsó személye benned. De a gondolat, az ugye az idea, az a szellem. A szó. A ö, nem a lélek. Bocsánat, bocsánat. Gondolat, az az idea, a lélek. Az atyának felel meg. Ö, vagy az úrnak felel meg, aki teremtett. Az a lélek. A az átképző, az a szó, amivel a szellemi átképzést elvégzem. Fogalmi hozzárendelés és a, és a nyelvi megformálás. És a tett, a cselekedet, az az anyag, az a, az a test. Az a test. Ott válik fizikaivá. Hát, hogy valójában ez, a, ez az utolsó, ez a szó tett, ez mindenkinek ott van. És valójában nincsen más dolgod, mint ezt a hármat összehangolni. Hogy ez a három együtt álljon, és figyeld meg, hogyha ez a három együtt áll benned, akkor megtörténik veled a. Az átlényegülés az új emberré. A, a, a, akkor megtörténik benned, a, akkor a világ világossága vagy. Ha ezt, ha ezt meg tudod csinálni, hogy a gondolat, szó, tett, együtt álljon, tehát azt mondd, amit gondolsz, és azt gondold, amit, és azt tedd, amit mondasz, az az intakt működésnek egy neme. És még mindig, és még mindig nem mindegy, hogy mit gondolsz. Amíg nincs vég a láncnak, ugye? Mert csak ott, ott tartottunk, hogy a gondolat a szó és a álljon együtt. Ez egy intakt működés, és a világ világossága vagy. Csak milyen világnak a világossága? Melyik világnak a világossága? Lehet, hogy a Nürnbergi pártnapoknak vagy a fákjája, vagy bárminek, tudod? Gondolat szó tett együtt. Mm. A világvilágossága, vagyis a világot vezeted valamerre. erre. De merre? A gondolatnál mélyebbre kell lásnunk. Még mélyebbre. E, mi van oda A pince, a tudattalan. Azok, a, azok az öblök, amelyeket lehalászunk közösen. Ugye? Nem ritkán ugyanazokat a alakat fogjuk ki milyen fura pedig különböző csónakokban ülünk, és nem hasonlóak alak, hanem ugyanazok. Hogy van ez? Ö, szóval, hogy a, a tudattalan van a, ott lent a mélyben. És ö, és ugye kétféle, kétféle van. Ö, mit jelent az, hogy csontváz van a a szekrényben. A tudattalan is kétféle. El lehet temetni a halottat, és el lehet kaparni a hullát. Mi a különbség? Eltemetni a holtat, vagy elkaparni a hullát? Hát szerintem ez az egyetlen lényeges különbség, ami az elfolytást illeti. Van a jó elfolytás, meg a rossz elfolytás. A jó elfojtás az az, amikor eltemeted a halottat. A rossz elfojtás meg az, amikor el, elkaparod a hullát. Ugye az egyikhez tartozik szertartás, a másikhoz nem, de ez valójában csak szimbólum. Valójában arról van szó, hogy amit eltemetsz, az nyilvános, transzparens és... és megvalósult, és, és, és főleg megértett, és, és szervesül hozzá a gyász, meg a feldolgozás, meg az érés, meg a, meg a növekvés. Tehát az, amikor elkaparod a hullát, az az, amikor nem... Nem is nézed meg, nem is érdekel, hogy ki van a nejnolzsákban, elkaparod, és nem jelölöd meg a sírt. Én fellenkezőleg. Tudod, amikor eltemeted a holtat, akkor megjelölöd a sírt. Fontos, hogy hol van. Amikor meg elkaparod a hullát, akkor meg épp az ellenkezőjét csinálod. Éppen, hogy nem. Ez a kétféle elfolytás. Az egyik, azaz átvilágított, Fényjel áthatott, fényjel, ez az isteni fény áthatott. A másik az a. Az az öntudatlan, az a. Az a, az, az át nem világított, az a homályos. Az a. Az a fel. Ennek a következménye nem feldolgozás, hanem gyulladás. Ennek a következménye nem integrálás, meg tapasztalás, meg érés, hanem hanem neurózis. Meg meg, meg pszichózis. Ugye? A tudat és a tudattalan között van egy emelet. Egy emeletnyi szint. Na most itt van egy plafonja az alaksornak, meg egy padlója a földszintnek. Lát ez néha átszakad. És akkor a tudattalan így kiárad és így a teret. Ez hogyha Ö Ugye az embernek is három szintje van. Van az elméje, van a pszichéje, meg van a a a lelke. Vagy lel, lelke, vagy lelki ismerete. És ez a, ez a három szint, ez három, vagy erkölcse, akkor így mondom, erkölcse. És ez a három szint, ez a három gát, ez mind a három ki tud áradni, vagy mind a három tudattalani ki tud ömleni a lakótérre, a nappalira. Ez a, ez a három, ez ha az elméről beszélünk, és szellemi gát, tör át, akkor ez a skizofrénia. Ha Ha, ö, ö, hogyha erkölcsi gát törát akkor az a pszichopátia. vagy szociopátia? Ez a, ez a tudattalan, ez itt laknak a szörnyek, de itt laknak a holtak. És hogyha a pszichés gát tör át, akkor van a neurózis. Tehát, hogyha a pszichés tudattalan ömlik, akkor neurózis. Mert ugye érzelmi beteg vagy, lelki beteg, így hívjuk, hogy lelki beteg. Ö, hogyha, hogyha, ö, hogyha az elme, akkor ugyanez a, ugyan a skizofrénia, és hogyha az erkölcs, valójában szellemi beteg vagy akkor, amikor lelki beteg vagy. Tudod, amikor így hívod, hogy lelki beteg vagy. <tud> tudod, a, amikor neurotikus vagy, vagy szorongó vagy, vagy pánikrohamod van, vagy depressziós vagy, tudod, lelki beteg vagy, de nem a lelked beteg valójában hanem akkor a szellemed beteg. A szellemed, az egy szellemi baj. Nem elme baj, mint a skizofrénia, vagy mentális baj, hanem lelki bajnak hívod, de valójában a szellemed a beteg. Akinek a lelke beteg az a pszichopata. Ott az erkölcsi, erkölcsi elfolytás az, ami nem működik. Ugye mind a három esetben rosszul működik az elfolytás. Ha neurotikus vagy, akkor ez az érzelmi elfolytás működik rosszul. Ha, ha ö, ö, skizofrén vagy, akkor ez a szellemi elfolyt, vagy mentális elfolytás ö, működik rosszul. Ugye éberen álmodsz. Szereplőket, akik belefolynak a valóságba. Egyszerre, vagy éberen, meg egyszerre álmodsz. És, és ez, ez ugye. Ez borzalmas. Tehát, hogy ez. ez és, És hogyha, hogyha meg, hogyha meg a, az erkölcsigát, az erkölcsi elfolytás nem működik. Ugye mi van erkölcsileg? Lent-lent van a bestia. Ezt szabadította fel Adolf Hitler. Hogy majd megállítjam vele a mehanont. Helyett összefogtak a bestia meg a mehanon. És közösen zabálták az ember most. Ez lett. Ö, aztán, aztán, ö, aztán mi van lent ö, szellemileg? A fájdalom. A fájdalom, amit átképezhetsz, az a neurózis, amit átképezhetsz katarzissal. Már is üzemanyag. Ez a művészetnek például az üzemanyaga, ha mondjuk nem magasan funkcionáló skizofrénről van szó. Ez a művészet üzemanyaga, ez a fájdalom. De bármilyen fájdalom lehet a katarzisnak a, a forrása. Bármilyen fájdalom. Csak át kell képezned át kell képezned katarzissal. Hogy felemeld. Felemeld hozzá, a fájdalmathoz felemeld. Tudod, Krisztushoz, Krisztus, Krisztus a fájdalommal én érteni vélem, hogyan vált meg a Fülöp szigeteken Ez igazán fanatikus keresztények között. De. Szóval a a tudattalomban az ö, a, a mélyre elásott, ö, csontváz az azért nem szabályszerűen lett eltemetve, mert ö, mert visszatartott téged a bűntudat, vagy a vagy azt hitted, hogy titán vagy, és nem fogsz meghalni. De meg fogsz. Minden esetre van egy belső tudás erről a halálról, és van egy belső tudás arról, hogy ketyeg az órát, és ez rádküldi időről időre, rátküldi a neurózist. Persze úgy is lehet fogalmazni, hogy a két lakótér, az alsó meg a felső között van egy fel, lejárat. És a lejáratnak a szigetelése kicsit meggyengül, és lentről a bűz, a hullabűz, az elkapart nailon zsákokban el, elkapart csontok, azok felszaglanak, és már lakhatatlan a lakótér. És akkor, akkor van az, hogy hát így doktor úr, hát nagyon szorongok, meg doktor úr, pánikon van, meg ö, ezek, a, ezek a csontvázak ott vannak lent. Ezek az élethazugságait. Mm -hmm. Mm -hmm. Azt hiszed örökké fogsz élni, és majd tudod, majd az a nagy terved, hogy majd a halálod előtt 20 perccel elkezded ezt a dolgod, és az pont elég lesz. hogy majd így, így az alatt majd így. És ezek az élet hazugságaid, és tudod, ezek ott vannak lent. És, és hogyha ez a, ez a, ez a szigetelés ez nem, nem rothadna el már a hullabűsztől, Hogy, hogy, hogy tönkretegye az életedet a nappaliban, de az örök, örök, örök időkig a nappaliban Szabálnál, meg ténéznél. De így bizony, dönteni kell, mit csinálj, ki kell önteni a pincét betonnal, és akkor elmehet Szabó Péterhez, vagy nem tudom, valamilyen trénerhez, akkor azt az fogja is így, betonnal kiönti az egész pincét, ahova elkapartod a hullákat, és tudod, megoldja a problémát, az a kurva jó. Így kiárasztja az egót, és így rárasztja a beteg lelkedre, és ugye teljesen elfolytja a problémát is, meg hát a lelkedet is. <gül> megoldja. A másik lehetőség az az, hogy, hogy elmész egy terápiába, és analitikus módon szépen lemész a pincébe. De szét... Kiszeded a neylonszsákokat, megnézed, hogy kik, voltak, kik is voltak ezek. Szépen szembenézel, szemben és kipa, kipuc, kipucolod a pincét, tudod, kipucolod a pincét. Szembenézel az élethazugságaiddal.